Eta lehenean, hogeita urte beteko dira Afarroako foru obetuntza inposatu zigutenetik. Eta benduaren zeian, Espainiako konstituzioa inposatu zigutenetik. Irunogita hemen zortzian, Euskal Herri eta errefusatu egin genuen gure herriaren eskubideak zanpatzen dituen konstituzio hori. Euskal Herriari bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea mugatzen zio lakoa itzuzen ere. Eta hogeita urte geroago, Euskal Herriaren ukazio politikoa eta zatik eta Euskal Herritaren borondateren aurka sostengatzeko, erabakitzen duten tresnada. Izan ere Espainiako gobernuak argi utzi du, ez duela Espainiaren lurralde batasuna kolokan jardezaken ezerronartuko. Ez duela aldaketa sakonak egiteko inolako borondaterik. Franko hiletagero imposatu ziguten zatik eta eta ukazioarekin jarraitzeko, asmo eta postu irmoa egindu, Eta Euskal Herriaren eskubidea kurratzen dituen egungo marko politikoa gainditzeko aukerari efe esan eta muga jarri dio, Espainiako Konstituzioa, frankismoak ondolout utzi konstituzioa konstituzioagin zuzen ere. Ellguru bakarra du pesoek, Euskal Herriarentzat proiektu independentista baten aukera indargabetzea. Haiin zuzen konstituzio horren mentea jaio zen Nafarroako Foru hobekuntza Nafarroa beste Euskal Lutatik berezteko tres nagitza. 285 urte foru hobekuntzak erregimen berezi bat aitortzen zuela esan batzen ere hori gezurra da ba. Espainiako konstituziotik eratorritako estatutu soil bat baino ezta Nafarroaren izaera bereziaren jatorria ez dago foru hobekuntzan baizik eta euskal lurraldeentz artikulazioan izandako erreferentzia historikoan euskaldunak independenteak izan baitkinen Nafarroaren babesean